Nyolcadik fejezet A közvetítő Egy délután épp kezet mostam a benzinkút vécéjének mosdójánál, mikor felnéztem, és a tükörben egy angyal jelent meg, először csak az arca. Megijesztett a látványa. Visszaléptem a tükörtől a hátsó fal, mintha semmivé vált volna, és az angyal immár teljes alakjában ott volt előttem. A ragyogó fénye betöltötte a helyiséget. Mielőtt bármit mondhattam volna, a nevemen szólított. Lorna, szólíts engem Elizeus angyalnak. Miközben ezt mondta, megfogta a két kezem. Puhatolnak éreztem a készfogását, és látványra is annak tűnt a keze, bár amúgy teljesen emberi formájú volt. Női angyalként írom le Elizeust, mert számomra úgy jelent meg, a valóságban azonban az angyalok se nem nők, se nem férfiak, Tőlünk eltérően nem nélküliek. Csak azért jelennek meg előttünk emberi alakban, hogy segítsenek nekünk könnyebben elfogadni őket, kevésbé féljünk tőlük. Képesek változtatni a formájukat. Megjelenhetnek nőként vagy férfiként, hogy ezáltal mi jobban érezzük magunkat a társaságukban, jobban megértsük az általuk hozott üzenetet. Korábban említettem már, hogy miközben ezt a könyvet írtam, az angyalok meséltek nekem pár dolgot Éliásról, egyszer mint azt is elmondták, hogy Elizeus az a proféta, akinek Éliás átadta a palástját, mielőtt eltávozott az égbe egy szekéren. Az ótestamentumi Elizeus férfi volt. Elizeus, angyal, miért vagy itt? Valami változás jön az életemben? kérdeztem. Igen, Lorna, jött a válasz. Új állásod lesz. Segíteni fogok anyádnak, hogy találkozzon egy régi ismerősével, neked pedig új állásod lesz egy Dublini áruházban. Meg akartam kérdezni Elizeus angyalt, hogy mikor fog ez megtörténni velem, ám ekkor valaki kopogott a vécé ajtaján. Kikiabáltam. Egy perc és végzek! Elizeus újját a szájjal létette és azzal eltűnt. Nagyon izgatott lettem, hogy esetleg új állásom lesz, még akkor is, ha ez azt jelenti majd, hogy nem láthatom jót minden nap. Úgy éreztem, ha máshol dolgoznék, nem a benzinkúton, azzal jobban függetleníteni tudnám magam a szüleimtől, és ők is jobban láthatnák, hogy meg tudok állni a saját lábamon. Amíg a benzinkútnál dolgozom, apa védőszárnyai alatt nem fogják ezt észrevenni. Néhány hét múlva... Épp a nyulakat etettem hátul a kertben, amikor jött anya, és felvetette, hogy kérjek apától egy szabad napot. Olyan régóta nem mentünk együtt vásárolni – mondta. – Nézelődhetnénk egy kicsit, utána meg ebédelhetnénk az árnoc áruházban. – Ez nagyszerű lenne – feleltem. Másnap megkértem apát, hogy engedjen el következő csütörtökön, mire ő elmondta, hogy anya már meg is kérte őt, és hogy rendben van a dolog. Az angyalok sokszor megnevettetnek, és mosolyra késztetnek. Tudtam, hogy Elízeus keze van a dologban, ő volt befolyással az eseményekre, anya fejébe is ő ültette a gondolatokat. Láttam, mire megy ki az egész, és kétségem sem volt afelől, hogy minden valóra válik, majd is jó volt tudni, hogy anya hallgat az angyalaira. Alig győztem kivárni az eseményeket, mivel tudtam, mi lesz abból, hogy elmegyünk együtt Dublinba vásárolni. Elérkezett a csütörtök, bebuszosztunk a belvárosba. Nagy volt a forgalom, szokás szerint nyüsgött a tömeg. Anyával rengeteg áruházban megfordultunk végig az O'Connell, a Henry és a Mary Street-en, válogattunk a sok szép holmi között. Anya kedvence a porcelán volt. Ügyesen megléptem tőle egy időre, úgy tettem, mintha más nézegetnék. Egyszer csak meghallottam Elizeus hangját. Nézd az anyukádat, Lorna! Elnéztem végig a folyosón és láttam, hogy anya a porcelánokat nézegeti. Két világító fényű jelenés volt vele, anyám őrangyara, és legnagyobb meglepetésemre bátyám Krisztofer lelke. Nagyon régen, sok-sok éve láttam utoljára a lélek bátyámat. Izgatott lettem, oda akartam rohanni hozzá, kézen fogni, ahogy annak idején tettük, amikor még gyerek voltam Old Kilménhemben. Az őrangyalom azonban odaragasztotta lábamat a padlóhoz. Ezt teszi valahányszor tudja, hogy nem bírnék magammal, és ő azt akarja, hogy nem mozduljak. Christopher felén fordult, rám mosolygott, aztán visszanézett anyámra és súgott neki valamit. Akkor végre megértettem, anyám miként képes hallani az angyalokat. Krisztófer egyfajta közvetítőként szerepelt nála. – Elizeus, angyal! – szólaltam meg. – Annyira szeretném megmondani anyának, hogy Krisztófer ott áll vele. Nem teheted, Lorna. De hát olyan nagyszerű, olyan szép Krisztofer, mondtap könyörögve, és akkor anyám őrangyalából fényárad ki, körülvette lélekbátyámat Krisztofert, és teljesen beborította. Mélyen megérintett a látvány. Életem egyik legfelemelőbb jelenete volt ez. Anya hátrafordult, szólt nekem, én elindultam felé, a körülötte lévő fény pedig egyre erősebbé és erősebbé változott. Aztán eltűntek az angyalok, de én tudtam, hogy igazából nem mentek el. – Menjünk, együnk az árnocba – ajánlotta anya. Bementünk az áruházba, ahol szokás szerint nagy volt a sor az étteremnél. Megvettük az ebédet és kerestünk magunknak ülőhelyet. Anya a délelőtt látott sok szép dologról beszélt, vett néhány kanalat és egy tányért, utóbbinak volt egy kis hibája. Ettünk, és közben azt mondta. El kell érnünk hazafelé a kétórás buszt, de van időnk, hogy megnézzünk még egy áruházat a Mary street -en. Befejeztük az ebédet, és egyből el is mentünk abba az áruházba. Benyitottam az ajtón, és bent állt Eliseus. Az egész hely, mintha vibrált volna, éreztem az energiát, hogy valami jó fog történni velem, is, hogy anyára is vár valami meglepetés. A pulóverek felé vette az irányt, és ekkor egy férfi lépett oda hozzá. Alacsony volt és sovány, öltönyt viselt. Anya nem figyelt fel rá, ám a férfi felismerte és néven szólította, bemutatkozott, anyarcán pedig látszott, hogy meg van lepve. – De kérem! – Szólt neki a férfi, egészen biztosan emlékszik rám. A szomszédja voltam néhány háznyira, az úton feljebb, Még töltöttünk is időt együtt néhányszor. És akkor hirtelen anya arca felragyogott. Amint rájött, ki ez a férfi? Elkezdtek beszélgetni, nevettek is közben. Anya egészen megfeledkezett arról, hogy én is ott vagyok mellette. Végül a férfi kérdezte meg tőle, ki ez az ifjú hölgy magával róz? Netán a lánya? Igen, felelte anya, ő Lorna. Ekkor lélegbátyám Kristófer súgott valamit neki, mire anya habozás nélkül a következőket ejtette ki a száján. Lorna munkát keres, az apjánál dolgozott az elmúlt két évben, de jót tenne neki egy munkahelyváltás. A férfi felém fordult, és így szólt. Lorna, látod ott a lépcsőt? Menj fel a recepcióhoz, és kérj egy jelentkezési lapot, Töltsd ki, majd vidd el az irodába. Mondd, hogy Filisszel akarsz beszélni. Úgy tettem, ahogy mondta. Bekopogtattam az iroda ajtaján, és mondtam, hogy Filisszel kívánok beszélni. Ideges voltam, kértem az angyalokat, maradjanak a közelemben. A hölgy az irodában kérte tőlem a jelentkezési lapot. Azt mondta, az igazgató nincs bent épp, és visszaküldött le a lépcsőn azzal, hogy keressem meg. Lent forduljak balra, menjek végig egy rövid folyosón, ott megint balra, ahol látok majd egy ajtót. Megköszöntem neki. Visszamentem a lépcsőn, befordultam balra a rövid folyosón, és kopogtattam az ajtóm, mely résznyire nyitva volt. Hangosan szóltam. – Haló! Jöjjön be, nyitva van! – válaszolt egy női hang. Kinyitottam az ajtót, és benéztem az irodába. – Elég sötét volt, és bet egy asztalnál ott ült egy apró, középkorú nő. Feltűnt, hogy át lehet látni az üzlet szintre, ugyanis az iroda előső fala üvegből volt. Elizeus ott állt a hölgy mellett, ettől felszabadultabbnak éreztem magam. A hölgy bemutatkozott és közölte, hogy ő az áruház igazgatója. – Mit tehetek önért? – kérdezte. – Elmondtam neki, hogy a másik szinten lévő igazgató hozzáirányított engem. Erre elkérte a jelentkezési lapomat, és megkérdezte, dolgoztam-e már más helyen, mint apámnál. Nem, ez lenne az első állásom a benzinkúton kívül, válaszoltam. Közölte szerencsém van, van pár üresedés, és a következő hétfővel kezdhetnék is. Egyenesen az ő irodájába jöjjek hétfő reggel kilencre, és ha itt nem találnám, akkor az üzlet szinten lesz majd. Körbevisz engem az áruházon, ahol a munkám lesz, és az egyik lány majd betanít engem. Kezet rásztunk, és azzal elköszöntem. Boldog voltam. Szinte táncolva mentem le a lépcsőn. Új állás egy divatáruházban teljesen oda voltam, Énekeltem az angyalaim dicséretét, hálálkodtam nekik, mikor visszaértem anyához, még mindig a barátjával beszélgetett. Akkor vettem észre, hogy jóval idősebb anyánál. A férfi felén fordult, és megkérdezte, hogy mentek a dolgok Filisszel. – Hétfőn kezdek? – feleltem. – Remek! – mondta. Még beszélgetett anyával pár percig, aztán elköszönt, hogy most már mennie kell. Következő este találkoztam joe -val. Elmeséltem neki az új állásomat. Örült, bár azt mondta, hiányozni fog neki, hogy nem leszek ott nap mint nap a kúton. Mondta, hogy a távolság megerősíti két ember szerelmét, és egyetértett azzal, hogy sokkal önállóbbá válok, hanem apának dolgozom. Joe és én addigra annyira közeléreztük magunkat egymáshoz, hogy kevéssé számított, ugyanazon a helyen dolgozunk-e vagy sem. Rengeteg időt töltöttünk együtt, de még ekkor is titokban tartottuk a kapcsolatunkat. Hétfő reggel bementem az áruházba. Üresnek tűnt, noha a személyzetből sokan ott voltak a földszinten. Köztük az áruház igazgatója is, így odaléptem hozzá. Mondta, hogy kövessem az öltözőhöz, és én mentem vele, noha közben rettetűen ideges voltam, és féltem. Ez volt az első állásom távol a családomtól, és teljesen magamra voltam utalva. Az igazgató bemutatott Francisnek, aki az egyik női részlegért a szoknyákért felel. Én az új segédje. Nagyon aggódtam azon az első napon, különösen az ebédszünet miatt, de kiderült fölöslegesen. Paulin egy velem egykorú lány az osztályról, még reggel odajött hozzám, és szólt, hogy azonos az ebédbeosztásunk, és meghívott csatlakozzak hozzá az étkezésnél. Segített belejönni a munkába, és barátnök lettünk. Első naptól fogva nagyon szerettem itt dolgozni. Szívesen foglalkoztam az emberekkel, tetszett a légkör is. A vezetőség korrekt volt és egész segítőkész. A helyemen éreztem magam a divatosztályon, hamar megtanultam mindent a szoknyákról. Néha, amikor a szoknya osztályon gyenge volt a forgalom, besegítettem más női osztályokon is.